У 1040 році вони були в армії Георгія Маніака, посланого до Сицилії. За часи правління імператора Михаїла IV на службу до нього прибув на чолі загону з 500 воїнів близький приятель, а згодом і зять Ярослава Мудрого – Гаральд. Ще більше зміцніли русько-візантійські відносини за імператорства Михаїла V. Як свідчать писемні джерела, він оточив себе скіфами, одні з яких були його охоронцями, а інші служили при дворі. Дружні та союзні відносини Візантії і Русі зазнали випробувань після утвердження 1042 року на імператорському престолі Константина IX Мономаха. Він розпочав свою діяльність з того, що усунув з державного апарату всіх ставлеників попередніх імператорів. До числа опальних потрапили і руські люди. Очевидно, саме цими гоніннями зумовилося і прохання Гаральда залишити візантійську службу. Константин IX відмовив, і тоді Гаральд таємно залишив столицю імперії. Різке погіршення відносин Росії-Візантії сталося 1043 року. Головною причиною цього була підтримка руським корпусом заколоту Котепана Італії-Маніака проти Константина IX. Битва між заколотниками та урядовими військами поблизу Фессалонік складалася на користь перших, але в її розпалі зазнав смертельного поранення сам маніак. Загибель претендента на візантійську корону означала і кінець заколоту. Безпосереднім приводом до русько візантійського конфлікту, як можна зробити висновок на основі свідчення «Скіліци», Послужила сварка на Константинопольському ринку між русинами та греками Під час неї руським купцям було завдано великих збитків, а один знатний русин загинув Погроми перекинулися на Афон, де візантійці пограбували пристань і склади русського монастиря Ярослав Мудрий, звичайно, не міг не відреагувати відповідним чином на антируські дії Константина IX, зібравши велике військо, до складу якого вийшли ірнормандські дружини. Ярослав спрямував його на Константинополь. Примітка. Як вважають деякі дослідники, Ярослав послав на Візантію 100 тисячну армію. На чолі походу стояли син Ярослава Володимир, Воеводы в Ишата Тайван Творимирович. В лето, 6551-е, посла Ярослав сына своего Владимира на греки, и вда ему вои ноги, а воеводство поручи в И поеде Владимир в лодьях, и придоша в Дунай, и поедоша к цесарю Граду. У літописах, що базується на Новгородсько-Софійському зводі 30-ті роки 15-го століття, міститься більш докладна розповідь про цей військовий похід. Із неї дізнаємося, що на Дунаї між учасниками походу виникли певні суперечки щодо подальшого розвитку кампанії. Руські дружини, судячи з усього, Ладні були обмежитись вторгненням у придунайські землі імперії. Варяги наполягали на нападі на її столицю Царгород. Рякоша Русь Владимиру: Станем зде на полі. А варязі Рякоша поїдемо под город. Володимир прислухався до своїх варязьких найманців, і руська військова флотилія від Дунаю взяла курс на Константинополь. Русські кораблі з'явилися перед Константинополем у червні 1043 року. Константин IX Мономах намагався знайти мирне розв'язання конфлікту. Він пообіцяв відшкодувати всі збитки, яких зазнали руські, і звернувся з проханням не порушувати здавна укладеного миру.